بسم اللہ الرحمن الرحیم وامنها خبر ہوئے پیادہ دے انشاء باب رالوان دے انشاء توکی یو امر اندے چیزا دا پارا دا طلب راجینو دے ویو امنها ومن انواع طلب الامر دا انواع طلبنا یو امر دے امر احکم تغیل کی گی لغت کی اسطلاحی مناع دے بیانیں وہ ہوا طلب و فیلن ما طلب و فیل لے غیر و کفن چے ذکا کف چاکی په نه کی مکا کف منکل ته من بچاگی نه خدا کې پر او لګاو چې پر سره احتراز حاصل شید نه نه او طلب فعلن غیر کفن دا طلب ده فعل خدا څخه طلب ده فعل چې کف نه او اول کې بسر لګي اراجهت الاستعلاء بطريقه الاستعلاء سره يا استعلاء نه وي ولود يا استعلاء اوولو دعلول فی الواقع اور سله اوچتوی استعاله ده دوی چې دې ځان عالی غنی سینت تر تعلق د پاره دی واقع کې دې یاد چې چاته حکم کای دا غنه په مرتبه کې کم ده یا بره ده خو ځان اوچت غنان دی یادی کې اختلاف تیار ځاته چې د امر د بره کم امر د آیا ده حقیقتاً عالی او ځان اوچتم غنی دا دواړ شرطه باز دواړ شرط لګی چې هم حقیقتاً اوچتوی او ځان اوچد گانی دے بلچہ <سؤال> تحکم قینا دی سی غیتا دی حکم تا عمر گل کی لیکن اللہ تلاح حقیقتن اوچد ام دے او دیم الله کل شپاد دا اوچد والی بیان کری دی او دی توی عمر گل کی او بازووی نصر علو شرط دے کزان اوچد گانی او کزان اوچد نگانی خوچی حقیقتن اوچد بیناگی تا حکم گل کی لیکن اللہ تلاح حقیقتن اوچد تا احد انا الا ذا حقيقه او شد متامر کې اقيمو اوس کاو ذا اقيمو سيارسه اه دې همون مسلک دې درې مسلک دې کړې چې حقیقتا یا او شد دې يا ندي خو چهزان عالی ګني ځاڅکني او دې بنت اډل کوي نو دې اډل تا حکم وایي کېږي چې حقیقته او شد دې يا ندي خو چهزان او داد جنبورو مسلک ته علی سبیل الاسطعالا والعلوم انوی علی سبیل الاسطعالا والعلوم انوی بلکی سوی علی جهت الاسطعالا حقیقتاً اچد دے یا اچد ندے خود پختل نفس کے ذان دبل نا اچد گانی انو دے چه بلتکم حکم قیدی حکم تولی کیسے شے امر در نو که امر زان نا علی بانی ندیت امر وی او که دے مصابی بانی دمخاطب سر زان ندیتا التماس او درخاص او که د محمود نزا لاند غني نو دي ته بیا دعا ویل کی کیله کومه الله تعالی ته اهد امر ده هدایت او خیر ممتاز دکا هم کو صحیح دکا امر ده نو اوس دته دعا ویل نو کا امر لاندي د محمود ناب مرتبہ کې نو دي ته دعا ویل دا سره مساوي او د مساوات نو بیا دي ته ویل او کومه او کچره دي عاليمي ځان یعنی عالی د دې کی امر وني امر لای اعتبار ده امر د مامور سره مساوی دعا مامور نه لاندې دعا مامور نه لاندې دعا مساوی التماس او امر عالی د مامور نه په تفصیل کیږي امر ته څو د شناتګور چې نه کته په پښتو نه پرو یا په فارسیو علامه جهت الاستعلاف ترګید الاستعابه نو وصیت بیا دا خبریات ساتا چې چوز دا دیده خبرو ذکرکی جنناندی وننانیو دو پارات دیده سیاکی خلی شیع جلالکو اصولی فکر کی ذکرکی شپال اسمانی دیده آمار سور دی شپال اسمانی دیده آمار شایرانم دا, شایران دا مانیده و استعمالی خلی شیعنی نو اصولی یو دیده حقیقی مانا دا اگه کی اختلاف کثیر دیده وی فاقتلا پو پی حقیقت المضوعاتی هیا لها دغه هډور اختلاف ته چې حقیقتا د امر سعاده د سر پرواز شېره حقیقتا د امر زیا د سر پرواز شېره د سر پرواز شېده نو پدې کې د علماو اختلاف دی اوبره موږ ته درځي یو کولدا د وجود د پرواز راجه کوله مطلق انل کراند د وجود د پراده د جمهور کوله د حنا په کوله یو کولدا د جدنې د پرواز درېم کوله د وجود د مدد د پراده درم کلل دا د دا کې مشترک دی سررم کلل داون توکوفت دی چېکم یو مانا باکرد نه کا مشه راغې دپارهی او پنظم کول داې چې وجود ندب اباحت تي خبررم جي انترا که نه داس نرم بالا شي کوالدي پهدي کې دی دپار د دی دپار یه استما رااج د احناک مطلب عن کار امر د پاه د وجود دی دا خبره محق شوي دا په لار کې او دا متحقق شوي د پهخصصه اور امر در تنظیم اختلاف پکیش مطلب دانه دی چې یو بکی راځي هنه دا کول <سؤال> پکې زموږ بنظر راځي دي نور مجازی معنی چې دی اغا د دین علاوه بنزل <سؤال> است یو حقيقي معنی شانو بنزل <سؤال> دا بنزل <سؤال> بنستقالي بعض علماء د دینم زیات ذکر کړی لکه اور سر افراس ک علامہ سبوک رحمته الله تعالی علیہ د دین سیوا ذکر کړی دی د ذکر کړی نور لروه ذکر کړی دا مطلب چې صرف دا کړی مجازي معنی نورم کوي وسيات هو سياره امر تستعمل استعماله شيبي مانن كثيره پډه روانوږي پخ په رفوي اختلاف کړی د علما په حقيقه هي موضوعه په حقيقه موضوعه هي چې د امر وز شوي د له حقيقه طرف اختلافه اختلاف ډېر اختلاف, اختلاف ده ولما لم يكن الدلال المفيد للكتب شيئ من ذلك قال المصنف والازهر ده حق د اقوال مذکوراو که اریا دلیل زبر کول اریا دلیل زبر کول لحیل پر دلیل زبر کول ارت رب تدلائلی تاہی کسی یکنی خبرہ نرہو تنو بس دو دک خبرہ اقلاح چوال اظہر ان نسیعته المقتنمت باللہ موضوعات لطلب الفعلی استعلاعن بس اوہ تولو اندر کو چې که یکنی تورشینو بس دو دا خبرہو کا چې ظاهر خبر دا ده چې سیوا د عمل کا مترم بال لا ده لکه او کو بلا مقطته اقران ال لا ده اکرم او که اسم پیل لکه رو پول سیگی سره عمل چې د بهبحر حال دومرره خبره ظاهره ده د اوف نه او دنوات نه دومرره خبره ظاهره ده چې دا زه شوی د په طلب تلب فیل استاله ده. اږي وجود ته نكتب دي اباحت یاد دیوال لپاره دا یاد دیوال لپاره دا یا اشتراک او خبره بالکل بلکل نه تاغه باندې دلایل کاینه نکلو دومره کدی خبره وکړه چې بهر حال د سیلا د امر کو پسېد اسم ده او کو پسېګه لام ورسشته لاوې لام لا میتاكيد او لام ورسشته او کلام ورسشته مدعا ز شریده پرده طالبان پل استه الا عندها اجو جو باندې ونه او نه ندبم وې او نه اباحتن وې مذهل اجتماع جامعه عباره غیاب ذکر خبره اختلافات درنه هغه د مکان ندویلی اصل کې مختصر کې خود کلام انداز او دغه نکات شیړل شي معنی لغوی معنی او هغه اختلافات او مجازی معنی د پکی مجازي منيه حقيقي منيه مجازي منيه او پساني کي چيلي کي اغا دديزه اډو دینا وال ان رو ظاهر ما دنسيه ته سياده امر من المقترن باللام لا ارسونه چكم مقترن باللام و الأمر الظاهر حضرت أن سيادة هو سيادة مر من المقترمت باللام هذا أغسي أغسي أغسي ما شكما مقترم باللام يمح ليحضر زيد ليحضر زيد زيد حاضر شيء بكار دي زيد حاضر شيء وغي وغيرها أددين ألاج اللامي نحو أكرم عمرن أورويدا بكرا بمعنى أمهل بكرتا مهلت فالمراد سيادة او بی آدو در ادساتھا ہے کہ دا پتریکی اضافت سرم استعمالوی روئی دا پتریکی دا پسیم استعمالی داستیسنگ استعمال مختلف استعمال تول استعمالات اتلا خبر شای من لحا تو روئی دا کاری استعمالوی کے اضافت بلا اضافت نی پل مراد بسیادی مراد پسیوی سرم ادلہ علا طلب و فیلن اہا غچ دلات کی پر طلب در فیل بانده طلب ویر کف بانده استعالا ان سوان کان عصم او اسم ویو کو فی مظاهر خبر دادا ماتن وی چې په طلب د لارې کې مزروع د طلب الفیل <سؤال> دا دغه شی د لپاره د طلب الفیل استعلام علی طریق طلب العلوم بطریق طلب دعویوت یذان عالی جنو عدل امر وعد الامر عامر او جن امر نفس ابو ذات کل عالین اوجت عد الامر نفسه عالین سلام کان عالین فی نفسه برابر خبره ځخ خارج کې عالی پچیت وی مامور نه عم لا يرد اغنى اجت نوي لکه څنګه چې مذهب جمهور ده ورته د دلیل ذکر کيل تبادر الفهم عند سماعها الى ذلك المعنى دوه جنګي دامهل اشتراک حضرت ټول اقوال کی چې کومه غیر رواهسته دلیل وارد نه صرف ازهریه خو دلیل نه ده چې ظاهر خبره نو دلیل راغې پشپله کې ده فاهم سیگه ده عمر خلق طلب والا سیگه استعمال کی مقصود پا اغیقی یو طلب بولی ظاہر خبر آدھا دلیل پر ای خبر دی چی دا طلب والا سیگون خلق ده طلب مانا علی ندا ده طلب ده پاروزا ایو. او دیر سوک چی پا ادھا سر مطالبه کئی ندیزان اوچه دلانی در دو خبره لازیمی دی آن طور پا هم تفعوب که در دو خبره لازیم نو فقط لگی دات چې سږې د امرچدي سمرچدی یو د کطلب الاستعاله اګه اوجوب ند اباحات داوی د دلیل لکایمې هغه د طریقو لې تبادر فهمه د تبادر د پهنه ایم سماه په د سما د سې کی لازالګ معنا دک معنا کنا معنا اګه طلب او بیا تبادر د دلیل پیښه وي چې دا اكو امرجه اور کې عام استعمال کې د شدیدې نقطه د لگی چې داتې خلق د لفظ عامل <سؤال> هليږي بلا وزه الفاظ استعمالي اساس عام ارسو کې فهمل شي ارسو چې الفاظ په مينه د علامه سره د وزه د چې د دلیل پرواز شه د علامه حقيقت ته اکثر استعمالات د مراد حقيقت ته وتبادر او تبادر د لفظ ما پهم تر قطعه امارات حقا اماره د اقوا علامات د حقيقت نه نه وکړ تستعمل السيئه العمل لغيره او كل نقل سيغه د امر استعمالي بحسب الكرائن ددین علاوات نور معانی و مجازیہ دا پارا نور معانی و مجازیہ دا پارا او دا خبرہ یاد ساتھ ہے خبرا او دا خبرہ او دا خبرہ او دا خبرہ یہ مجاز دیو کنایہ دا ہندرم یہ ہن طرح لگا نا یہ مجاز دیو کنایہ دا یہ مجاز مرسل <سؤال> مجاز مرسل کے علاوہ کرے نور کی ہے تشبیہ تو یہ مانا معنی حقیقی سره مانا مجازی دا معنی حقیقی ارادہ کولے نشی بلکہ معنی حقیقی سره مانا مجازی ارادہ کولے نشی پر نشانی خبری دیسے اگے طرف تنجو قدم رکھدری خبر آیات کو ساتے جد تک معنی حقیقی تا سو دا خودا یا طلب من ала طریقې لسیاله خو کله ناکله د دین علاوه د نور معنی د پر استعمالو لشي هغه معنی مجازي دي اغه مجاز مرسل <سؤال> دی یا کنایه ده صحیح شو بیا مجاز مرسل <سؤال> یا مجاز مرسل <سؤال> علاوه نور مجاز بلا اقسام دي نور مجازات ته کې همانه حقيقي نه ده د ک معنا چې کوم د ذکر کړه دا معنا نه ده د ک نه بل معنا ده نو به هغه پر مثالونه اندګو مې مثال پیش کوي اباحه نیمه مثال پیش کوي څه یو څه مباح کول دي شيونه لکه جالس الحسن ابن سيرين الکک حسن صاحب سره کېنه او کو ابن سیرین سره اوس داړه پرتا مباح یو سره کېنه قبل سره کېنه کډوار سره کېنه او کډوار سره نه کېنه اباحه بل حضرات وی جناب اباحت مستفاد دے, دعاو سنور کے دے دعاو دا اول مالک تصنیف لنار کہ بحث الحروف کی ویلی دی دا او معنی او غیر ذکر کی اباحت صحیح شه آواز وی دا, دا حضرت وی دا امر نو مستفاد دے صحیح خبرہ کمان دا دا امر دی سی جناب مستفاد دا او کر دا ان مستفاد دے وہ صحیح خبرہ فیصل کن کول گارے دوار کی تفصیل لے چ اصل اباحت مستفاد دے دا او او دا اباحت بیا عن کل احد الامرین تا داکار چاہ کردے آو تاکار بیا چاہ کردے آو کردے لبز اباحت بیا عن کل احد الامرین جاہیز تخیر کے جاہیز یو مانا براشی تخیر اختیار وار کل او کدہ غز حازہ او حازہ نبانت اکلارا واقعی ایک اجمع کولی ایش اباحت کے جمع جاہیز نا کل اواحا ها وقت تستامل سیوت الامر لغیر ہی لغیر طلب البحل استعران کل باحت دلک باحت شو ما حجالس الحسن عویب نصیرین ایجید الہو جائز دید محاطب دا پرانی جالس آحد اما او کلیه ما او اللہ جالس آحدا ایوسرا دینکینی و تحدید او بل پائی کسی شری تحدید تحدید و ددیم مانا رازی تهدید معنا لازم شي تخوي او انذار به قران کې انذر ته عمل ننځره د ټکیدې د انذار دوه معنی کوي د انذار سو معنی دی دوه معنی بیر انذار به معنی نه اخست د تخويف او تهدید تهدید عام تهدید عام دی هغه د پیغمبر ننکه دشي د غیر پیغمبر ننکه دشي او چکم الانذار ان انذار معنا د کلی تخویق ماعدا دعوتن دا شرط د پیغمبر دی صحیح نو بیا تهدید دا غنه شو خو بیا درګه کنه تهدید دا غنه عام شو عام شو صحیح ده پیغمبر دی کید غیر پیغمبر نه او انذار چې د تخویق ماعدا دعوتن د پیغمبر کار خص خاص شو او که دابل قریب د انذار راول چې ابلا ما تخویف رسول <سؤال> سره د انوار حکم امر کړ او سره سره مخاطب یې ورولم چې د الله نه او یې قدم بیا پدې اعتبار سره اگر چې پخپله کې دغه د طریقات نسبت جداد خداد بیا مخست د چند تهدید نه تخدید عام نه ای ای ک ابلا او که ابلا نه وي ای ک نفس تخویف رسول نه رحمت وی او دل تک و سره سره ابلاغ نه نه چې کوم دایکه راځي شه اخس ګرځي به هر حال د کیو کې کېد ابلاغ نه او بل کې کېد دعوه انذار په دواله معنی کې یو کې کېد دعوه بل کېد ابلاغ در اخست نه چانا ته تهدید البته د بیان كله کې تعریفاتو کې بیا كله کې نسبته یو خاص یو عند انذار د تاریخ په معنی نه چې خپل کې وخت ودعوات ولا معنا چې دا خاصه د پیغمبر سره خاصه صحیح کنه اذه ابلاغ ولا معنا چې د اعمال پیغمبرم کول رسول دعوت من جانب الله ور کول هغه د جاء الله رسول او د الله ور کول او د پیغمبر سره یو ابلاغ پیغمبر رالن بیا ورول ترسيل کول او تبليغا من کې په تدریج معنا باندې تدلیګان هم شامل دي په انذار شامل دي انذار او پرنده معنا باندې او تدریج معنا ماده واته دا صرف په نمبر تر سره شامل صحیح علماء هم شامل صرف تدلیګان هم اسی وي وتہدید ای تخویف او هو عام او دا د د تهدید ری دا عام د انذار مزه ک انذار د معنی دی لانه په ابلا مات تخویف یو معنا ده چې دا ویل کی ابلا مات تخویف تا رسل سره د ورکول او تصیح کې معنا کړه الانزار انذار تر تخويف ماده او دا طریقه په کې بیا دا طریق څه شي مثال یې په څرګندې عملونه شي ته یې عملو کاوي څه جوړاله سمجه را دی روز دا <تصالح> اجازت او سنب دا گناه بیا بحب خورا تاکنیسی علی عذاب ورکی امالی ماشیتو با انہو بنات عملی نبسیر او سنگر او ربسی با انہو بنات عملی نبسیر او انہو بنات عملی نبسیر اللہ لدون کرے دا کم تا نظر اصل کې دا حکم ورکل اجازت دا گناه نو بی او سنب گناہ کے مقتلائی کئی توتایا کوا کوا دا تردیدی یر اینا عزاد با ملاوی کی سزا با ملاوی کی دا یرا ورکولی مقصود دا دی منکول وی او یرا ورکول وی او امر کولو نی او امرو ماشیتن لی زهور امالیسا مرادو دویجی زهور دا دی حبر ناچن ندو ہے مراد الامرا امر کول دی کل دی عمل انشاءو و عمل سنا شاو چی دیوارنی خدا پاک پرمائنی چه انسان ہو ایو پراک سودا م بیگانہ چې ده بالکل د مهمل ب مهره پره د شي چې څه کینو دی کوي قوت او بل معنا مجازي د تعجیز تعجیز په اصلي لغت کې یو کس عاجز کول او عاجز ځان صحیح څنګه نه دی لپاره مجلس لکه الله فرمای فاتو به صورت من مثلی موند طلب طلب نه کینی چرای مطالبه نه کوي جی بلکې مقصد دا د دی دین عاجزه ده ځکه چې د الله د قران د طرفه مثال شته نه مای په سمسل نه مثال شته نه نبات الله څخه مو مطالبه کیده مطالبه او مطالبه د محال نه تکلیف معنی یو تا خبره تعالی مطلب د دا دابه دا چې تاسو د دا دې راوونه عاجزه ده پد تاجیس په تورانه د سورثین په صورت سره مم리스 دینی کې بجین کو دوه متعلقات په ذکر کو درې معنی متعلقات په ذکر کو متعلقات یو دغه چې دا پاتوسره متعلق کده یو په دې صورت کې یو معنی دوه معنی نشته ممسلی هی زمیر براځي کې بس صرف یو شتا نا تدی صورت کده دو په هرحال <سؤال> زه او پسې مخ کې عبارت ته ورینه التنا پته لګین په تو د صورت من مثلی له مرادونه ده مراد طلب اتیانهم په صورت من مثلی طلب د اتیان د دینه دراوو د دینه په صورت کمه سند لري لیکونی محل ذکر حمر محل و ضرب او من مثلی الفاصری اعن کله و ضرب ضرب جره ان کله و من مثلی متعلق په دا متعلق به 18 د فرق تو سره یان زمير مثلي هي چې تراځه دي ندير کې دوه کول دي وا زمير لعبدنا يوم انا دعفت تا سراولي صورتين په صورت تاوراله منيسلي تمثل د بند زم ما چې زمون بندا محمد عليه السلام څنګه امید ان پاله انسان را پیدا کې او دک کس کتاب او دي بيان خبرانځان تعال یو او دو امانا او صفت بسورت دا صفت تے دچا او دو امانا شو چه مطالب شدت پاتو سرنسش مانا شو یہو مثلحی کی ضمیر کی او شو چه دا راجع دچا تا نوی علیہ السلام تا آبدین علیہ بستا او دون دادے جدا صورت موصوب تے او صابتت یا کائنات من مثلحی والے صفت تے نویہ کو ترجمہ بدل رازی دته کما د ګرام راغلا ترجمه چې قرآن کې د کسي به کوي متعلق راشي نه اغازو متعلق معنا بکو کنه بیا برفسېده متعلق چې کومه کجان هوشاري نه یې سره مخ نه چې دا اغاز سره لګیدلې خبره ته انټرالګن اچھا کومه دې نه استینه به هر حال اوی نو بیا معنا د سوراتن سره کوي فاتو تا سره د سورتن یو داسې سورته داسې سورته من مثلی چی مماسل وی داسورته مم مثلی د مثال د دې سره مثل کدا توجیوکه د سورته باز ضرورت ثابته ته چې ا ر ثابتې مم مثلی د مثال د منزل زم سره ثابت وی مسلیت د اغه د منزله زم سره مونږه کوم قران نازل کړی دا دو خشنیو دادی منعزل مسیور اهاو اب دوے مناع MS داسی صورت رارات صاحب تا دینڈ وی اگا دادا صاحبتیل وی من قسulating معمی سل90 زمان سین سین سفر؛ ثابتیل وی داسه صورتوائی چه دمی سل دمی سل دمانده پا تو روڑو سربین ما طائلکی روڑای دمی سل دمان Anda داس سورت راراتا چه دا سین سون этих صورت سابتوائی دمی سل دبانده مяет دو شیا د منازل <سؤال> صورت مشان منازل صورت مشان درې داسې صورت چې د زمونږ د باندې د mesti تاسو د هغه نامه عبارت هغه سې دغه معنی شه نو دغه ورځ د نړۍ د اپ جنایت سبب ته آن کوله متعلق زمیر د عبدنادر اجي دي او سپتمن دي صورت ني سپت دي صورت ته زمیر زمیر بیا چره د ته جي هابي ني من زنات راجي دي او د عبدنادر راجي دي پښتست هما ماني وکړي خودي وا جسے سلور ماني کي دي شينتا دري ماني وکړي او سلور مانا نکه چدا د فاتوس سره متعلق شينتا يو مانا وکړه فاتو دي صورتي مي مثل تاسو د مثل دمن د وما نزلنا بذلكم راجه کېګه نا فتو تاسرال هي من مثل ما نزلنا د مثل د ما نزلنا دا غي مثل درانه نو دې وایي چې په دا معنا څنګه کوم دې کې هو چل لګا شي این کلتا کچری تووی لیمالای جو دول جایز میدی آلال اولی بنابر تعلق <تصفيق> اولیو ای کونی زمیر لی ما نزلنا چی زمیر لی ما نزلنا چی کلتا جواب کیوم لی انہو ثبوت المثل اصل کی تا سو قبو رائن بیافو مانا داشوا چی فقتو تا سو را رائن تا من مثل ما نزلنا دا مسل دا منزل را او امر تاجیز دے پار دیکھا ہے یعنی تاسو دے اتیان میں آجیز ہے خلاصداشو تاعتو من نسل د نزلنا دا د دا ما نزلنا دے اتیان میں تاسو آجیز ہے دا نسلیت میں پی ہونشوہ تاوہندت و مفہومدت پیدا کیگی چی مسل شتا خطا سو در اولین آجیز ہے یا قرآن نپارا نسل و ثابت شکر نا ودي معنى کہ مثل ثابتی دی او عجز د نفس اتيان نه راځي حالانکه حقیقت دا ده چې قرآن د الله دی کتاب د طرفه مثل نشته لانه يتزيز کذا سره توجيهات تقاضا کوي ثبوت د مثل قرآن په دلالت کې او په اوچتوالو د مرتبه کې به شهادت د مفهوم او د زوق مدام معلوميږي ازي تعجيز او زک به حجيز راځي په سره توجيه کې انما يكون عمل ماتابه ماتي به لا عجز ثابتي ماتبهینشتاین پدبان راون کې نشته اټيان معجز ثابتي خلاصہ دې اټيان کې د ماتبهین راکلن کې د دې باندې راکلن کې قسم نشته راکلن دې نشکولې فکأن مثل القرآن ثابتن دا د دې تشریده گویا کې مثل القرآن ثابت تلیکنه معجزو ان یاتو منه لیکن دې عاجز دي چې را لیداګي په صورت به صورت یو صورت به خلاف ما اذا کان وصفا لسورت اصل کې په دقیقی په دې بل ته او جی باندې هم نو د دک اوه هم دا فکري امراب ځان هم په دک ته او جی چې دا د صورتین شی او زمير له مانزل نه شي د مثال د مانزل صورت راळे د مثال د مانزل صورت ناجيزه وګورته هم اتي صورت ممس د ما زلله ن تاسو آجز نګ نپ را مسل نشته دتهې هم د اتان نه آجزز را ځکه کتاب داې پ د او ګ او نصورتن چا سره مطک د اتیان سر پ صورت داسې او موصوب صورتت رالی چې دری په من اصلین نه تو ک تاجی د پاته دوورلوو صورتت را نهے آجز د نهپ را ل چې می صورتت نیشته صورتتسو عاج طریق کيم کته متریج وي جدا صفت د د صورتين کې نور صورتين سره متعلق دي او چې ميصلي هي دغه سره متعلق آتا عجز دي کيا نراتو او بشهادت الزوق منزل ثابتونه دلته کې د صورتين داتو سره متعلق نه عجز دي اټيان نراته خو صورت مثل بيان بشهادت الزوق دا معلوميږي مثل شتا ترګره مغربو شو جواب دیدن را دیدن را دیدن صاحب از آن پوئی که آم تورو تاجیزو وغیرہ او دا متعلقات چی متوجی کی, کی متعلقات نو دا اما متعلقات چی متوجی کی گی چی کم قیودات دوید کم سوی؟ کم سوی؟ فکلا مونو که اکسر چی نپی کولشی اغلب او اکسر دو کیت کولشی نپی رسو کولشی؟ دکیت نو دل تکي کېد څه شي د صورت مقيد دي او ممست حسابي تمثلي کېد دی ورته او دا تعجيز شې ده د متوجه دي کېد کوي اسنه ته د مثل ممسل تاسو مشره ورته مسل نشته خبرم زه درا نه کړه و دې کې د مثل نه پیدا د مسل نه عجز دي د مسل نه عجزه مثالو اشتدنه خبرم زه لسورتن ف ان المعجز عنه هو سوره کی عجز کم کین عجز ثابتول شی اغه صورت ته چې موثوق ته اعتبار د انتپا د واسط یعنی اصلا مقصود واسب د ان اصلا مقصود واسب د ان انتپا د سمخودا د ان كنت کچ ته ته کونی تاجز به اعتبار انتپالم تیمنه کل تو احتمالن عقلی لا اسبقو الی الفهم ولا یوجد لهم ساون پی اتبارات البلغا و استعمالات این پر <پرایت> اعتداد بیئی علاقا وی که تقوی چه دلتا که دا تاجیز په اعتبار دا مأتی من تاسو عاجزه صحیح شو تاسو عاجزه او پا کم اعتبار چې کم کس نا تاسو قرآن اخل لید نبی الاسلام مثل اغنش ویانده خبر ثابت شده قرآن مثل شده خود نبی صلی اللہ علیہ السلام پشان شخصیتو نشده دا عجز پا اعتبار دا مبتی من غود شده چانا تاسو دا مثل لالای پاعتو بی صورت من مثل عبدینا تاسو عجید از اکا مثل دا بند زمان دا نشده نو دا دین هم دا محکومن ثابتی کی چی مثل شده خود نبی صلی اللہ علیہ السلام پشان شخصیتو نشده ندی ويګداي د معلوماتو پیداګې زړه احلي کې عقلي احتمالات خو بلښې اک سو بلښې دي دا په نور نور کې پیدا کیږي دله اعتبار نشته بل هغه اعتبار نور کې په استعمالاتو کې دله اعتبار او اشتداه او کمزوري عقلي احتمال له او په معاشره کې د اغستې دلته نشي خدای پاک په تويلي په تو بصورت ظاهر متبادر فهم تا د دقت څورت نه تاسو عاجز ده د صورت مثل نه عاجز ہے کہ تنبی متوجہ ہے صورت دمثل نہ سے عاجز ہے خبر همزه ان طرح لگا او مت متوجہ نہ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شخصیت په شن شپږ نشته عاجز ہے فین كنت فی التعزیز و تعزیز شی اعتبار د انتقاد د الرجل الماتی من صحیح شو ارمثل الماتی من چې دی دین قرآن اخلی کلتو په دې جواب کې احتماله عقیبه احتماله عقیبه لاس بکول طم طم ته نو وړاندې کی ولا ییږي ولا ییږي به او نشته موږ یې د لپاره اعتبار د اعتبار د ولاو کې پدې د دې کې پدایته له اس اعتبار نشته ورته بعضه او د باوی هله د لپاره هغونه کلام ته یو اوج کلام تحتو چی دی لا طائل تحته چې دا غلاندې سزیا پیدا نشته الله مپیږی په حاشیه کشاف باندې ناکی چې چه بحث کلنی ده دی بارکی وقت تسخیر او بل رازی ده د ده تسخیر جانو شیع مصخرم منکادن یو شیع مصخر او منکاد گرزون ده دویلکی که تسخیر نو امر رازی علی که پانی اگر رازی ده پاره ده سوشی دمن كات کولو امر مجازا یو غابي یو ور پسې ان شاء الله اهانت راشي اهانت استماع او دا کړ ور پسې ول اهانت اهانت دا پیل حاصلی تل حصول د تل راځي مقصود دې کې حصول د تل ني صحیح شه او اهانت کې مقصود د تل مقصود حصول د فانا ني بلکې مقصود د اغز لټ بيانل سي مقصود دې وتصي کو نو کړي <تصفيق> د تن شپ بي زوغان خاصي اين ذليله دغه مانا چې بي زوغان کړي د چا شادوغان کړي له تفسیر بي چپ کې تفسير کړي د مشرانې خنزيران شو او جوانانه داشو کشرانه داشو کوشي والله تعالی علم بحقيقه الحال ارس چې نجور شو چې بي زوغان وليچا شادوغان وي شادوغان ذليله مر ده پر تفسیر د امر زکا ولي شادو جون د زامن بي اختيار کړو چه خدا تاک طلب الپیل کو طلب الپیل وانا مانا دلتا صحیح کیجی نیسی جنی مانا دلتا صحیح کیجی ایسا تارتا تذکیر دی مسخری ایسا شیزون مانا دلتا جو لی والایحانہ مقصود نہیں لی بل پاکی کسی شده ایحانت لگو ایحانت اغیر پرمثال وکی کل کو آن قولوا فانبر كنوا حجاره او حديده شايفاسو كم اوياشتا سو اس بنا پر بسيسمر پر هل د امر حقيقي معنا دل تک زکه نسيكي دل تک الله دينه مطالبه نه کې ځکه نه شي اسمن شي ز کله نه مكان يول ياسنه يول د انسان په اختيار کې نه دي ندي. نو مطالبه د پره لابل سبل الاستاله مكسوره ده مقصود څه شی ده کتا سو ارس چې مقصد دی الله تعالی اب اغسی وی هغه موږ انتره اون كونوا حجاره او حدیدا نو دلته کوم مقصد نه یا څه सुद्धा یا ده یا د دین یو صح مخلوق شی نو دې چې ته دا خبرو کې دې به چې څو دم واپس کې نوی عیننا موږ واپس وکاسکین او دک الله د بمګاره پیدا کوي د دې تاکید د دایو زلت مقصود ده ک ارسش صحیح شه مشال تاسو د خبر له اس اعتبار نشته تاسو شام او تاسو خبر له اس اعتبار نشته ک تاسو شل زریو ده د اډو کی پسند ژوند کی کی تاسو د دین سخت مخلوقات شه بیا د الله تاسو واپس کوي و دلته د کلت اعتبار ور کول دي لا او دي خلته کلت اعتبار ور کول تدې ihanت مقصود ده تلبل فل على سبب الاستلام مقصوده ندې او دلته که تاسو حصول حاصل د پېلم مقصود نه صرف اغه د کلت اعتبار کول اغه اس اعتبار خبرې نه ور کول اغه زليله کول دا مقصوده ای اېذل عارضو ان ليس العارض ذكر ند عارض ان يطلب منه کو قائم انكراد تام چهدا تلقي الله تنزينكم هم کی راضتن اور حیات عدم قدرت ہے مالا ذالکا دوجہ عدم قدرت دینہ علی ذالکا پریکار ولکن باللیکن کے پر نہیں ہے یہانت اور تسخیر کی ولکن بالتصیر بالتصیر یحصل الفلف الحازلی یعنی سی وتهم یعنی گردش دل کی راضتن و پلہانہ تو بیانت کے لا سن نہ حاصلین اپلو نزل مقصود سے کہ مقصود جرے قلت مبادلہ اور کلی مخاطبین اللہ قلت المبالاه بهم قلت المباله او پروا اور کلی بهم پریشان ني يعني اس پروا اور کلی مشته والتسيه اس بدر او لا او بل معنا مجازی هغه څه شي تسويه <تصویح> له تسويه یو عباحت تیو تسویانا دیکھئے تا پرک کی تسویانا حو اصبر او لا تصبر دا دوار خبر دا دا اللہ تلا طلب الفیل علی سبیل استعلان نکے سابر اوک ہے او سابر مکمل ہے مطلب نشو دا ازداد مطالبش و مخاطب او دا او تکلیف مالا تاک شدکتا دا انسان پر اختیار کی ندی صحیح شو نو دوارم مقصود ندی او دل تکی صبر کوایا او که صبر نکوایا دا مطالب مقصودو دا دی مساوات دا ہی مطالب مقصود دا چید دا کتاسو صبر کوایا او کنکوا چن مدار بسیان؟ ازبیرو او لا تزبیرو سواهم علیکم ادعوتو هم امانتو بسانیتون اپولو زوایمان اریاد دا علیق انسان دا شارید دا اریادو والا انسان ریسا دیگیر انسان دا ننگا دا دا هل دا آیات اسلوها فصبروا او لا تصبروا دا صحیح کې حدا قرآن آیات کاله کی عام معقوله اخلا القرآن آیات نه خلنه ده مثال خو بیا صحیح ده او کدا قرآنی مثال اخلا منه بیا دا سره اسلوها فصبروا اسبرو ما اسلوها فصبروا او لا تصبرو داخل شه د جهنم تا ک صبر او ک صبر نه کوي انما تجزوا نما كنتم تعملون تاسو ته بدلره کله شی د اغسرت شي کوم تاسو په دنیا کې کړو خبرم ځای دراځي ځکه جهنم اغا ته خپل عمل باندې دغه سزا په خپل عمل باندې او جنت ته هغه د الله تعالی په فضل باندې نو استاذو دې کې کوورا دلته کې مطالبه د دې خبرنا کې صبر کول او کنه ستاسو ستا سب حق کې د ډول برابر دي ستا سب حق کې برابر دی د اس پیدا نشتا صحیح جوه جنن تبوارځه د دې اس پیدا چې کو په جهنم پهور صبر کوا او همبځه او صبر نه کوا جزاء پځ کوا همبځه دلته تسوی مقصود نه مطالبه على سبيل السلام مقصود بیا التاج <سؤال> د طرق بیانې مخکې اجازه د تسیل او کستاسو خلانو داشې د سره کینه او کده سره کینه او کډوار سره کینه او کډوار سره لیکن مودل ته کې د طرق بیانې د مخاطب په اعتبار سر د مخاطب په اعتبار سره ګویا کې اجازه د مخاطب د توهم کړه چې داشې په دندان دې طان سر من نه دی م اغتته هم په مقابل لګ چې اغت ته هم د من آ کو ل مپغتته شیر برابر ته دا ستاپار جز د دامستاره پرار جز دی سریشه دووارم در لجاز دي او دوواړه مکوون در ل سرري جز دی نو التا که اغد دا منتاوه هومو حبران زهن ترالا اغد دا اجازت ورقلشو. او پا تصویر که گویا که اغد دا احدو طرفین او دا ترکی دا یو دا هم کڑے ففیل او پا ترکی فیل که دا یو دا انفائیتو مطلب دا دے کو گویا که دا دا را ہم لیچی منگا جزی پزر و بلدور کن صحیح شو نخدا پاکو چه دی د یو دو وحم دا وهم وحم کرده اللہ پلا دکا وحم دا دی ختمی چنن دا خبر برابر دي که جزا پزا کاوی او که جزا پزا مکاوستا تو دکا تواهم چیوکی پایده دا بلکی پایده نشتا دا خبر غلط را دا دو دوال برابر دي نو دکا تواهم دا دی ختم کا تصویح اوکا او آل تا که دا منع تواهم حتم کرو چی او تصویح اوکا مالتک ام تصویر اغلیدا دل تک ام تصویر اغلیدا خو التک نه مخاطب وو التک نه مخاطب یو اعتقاد دل تک نه مخاطب بن اعتقاد ته تبادله مخاطب د اعتقاد جوال <سؤال> کې فرق دی ففال اباحه کأن المحاتبه اباحت کیږي کې مخاطب توهم واهم کړی ان الفیل محظور علیه دا فیل د باندې ممنوع دی په وزن له خپل فیل لرا اجازت کو کلیشے و فعل کہ جلوس کہ مثلا جالس الحسن جلوس کہ سر عدم حرج نہ پتر کہ او سرم جلوس لکھے کہ دوار سره کاری وسره کی ا فالتسویہ تے تسوی کی کانہ ہوتا ہے ہمہ وہ ایک و ہم کڑے دے ان حد طرفین من الفعل و الترك دو طرفین کی یو طرف دے فعل نہ کولہ نو کولہ کہ صبر کولہ نو کولہ کہ یو صبر نہ کول لی جزاء دے صبر و ارجح او کہ دو توہم کڑے دے ارجح حدایوس شرے ارجح دے سرا دی بلتا پروفی عزالی کا نو دا خبر ختمک لشو چی یو نه انفاع دی او نا ارجح دی واسوی بین همه و تسویو بین شو پر ما بین دو یا واسوی متکلیم تسویو پر بین همه پر ما دو دی او بلا معنا چې د اهی پر استعمالی کی معنا د معنی دا تمنی دا ایشو لیکن اگر پر ویسال پیش کی گی اس پی وګډي الانجلي خبردار ته مونجلي کې نه مونجلي شه خبردار انجلي تخد مشه اوس دلته کې ظاهرها خبردارا چې د شپې نه مطالبه زیروح نه کېږي چې کوم فعل باندې کاري دی دا هم د فعل مطالبه کول شي علي سبین المسال د شپې نه مطالبه د فعل دا یو قدرت کېشته نه مطالبه نشي نو امر حقيقي معنا مراده ندا ادي سره مقصود د دې تمناګانې د کومنالري او ارزو لري د دې خبر چې دا شپه سشي ختم شي صحیح څنګه او په شهر باندې چونکې مصیبت ده او ترسيوي عمل اسباح من کې بامزلي او مند سباستانه بامزلي سا ابزال سویشو شو سا افزلو نظر مطلعہ شکی مسئبت ہوکا تو لڑشی نبیانا مسئبت تمانا غلطیشی غلطی یہ شیر میں ای اگدیش پہ ای اگدیش پہ ای اگدیش پہ ای اگدیش پہ ای اگدیش پہ خبر دارتا ہو ختم شاہ بسبحن پہ سباہ سرا ختم شاہ منجلی شاہ پہ سباہ سرا عمل اصباح ہونا دے سبارت لے من کے رتانہ بے افزلی افزل ایادا م ابزله دیگر شپي خپل واشوكي او سبادستان abzale ها اېنزل عارضون نه د هارس طرف له انجیلات طرف د انجیلات شپنه اېنزل ځالې کوي صحیح زقدر شپي په قدرت کې شي لکه نو لیکن د تمنا ته مطلب لونده معنا مقصود ده لیکن ده تمنا که ده تخلص عمارز لگو پی اللیل ده غشینه چه ده تارشه ده, ده کمپو شپا که من, تباری من تباریح جواب ده اغا سخت و سخت و مصیبتونه نا وله تلک اللیلہ او گویا که ده ده شپا اگدو گانلانو ده اگدو گانلو گانلو تلک اللیلہ تا ده غشپیل رک انهو لا تماعیه ده گویا که ده ده تمنشتا پی انجلائه ها تختمیده پلیحاز ایو احمدو حالا <سؤال> التمنی <سؤال> دا دیو اجینا تا سویجو پا تاممناکی او اکو و تماعیت دو اکو نی خبرم زیان ترارا کنا تفصیل کرتا تماعیت دو اکو نی نو دا دیو امر دو حمل که پا ترجیو ایرابان نلا بلکی دا سبا نی حمل که تا تمنی پا تاکت که دا تامیشتا دا دا تمنیشتا کشن دا رشپیتا و جا ختمشا لیدریت چې تما هیڅ د جهشپاو لري هغه باندې شي پس د دیوہ دي چې تما عییت نشته من محموله په سبا نه تمنی باندې په لهازه یو حمل ول 80 دونه ودعا او بل معنا چې دا اغه دعا ده او التماس ته دو معنی نور ذکر کوي به خبر خدمت و ودعا او بل دازي د طار د څه د دعا راځي اې طلب على سبيل التضرع او دعا ولیکې د دې معنی د لپاره معرضی وستعلموا اغا ادناده او کعالی دی او وک سشری مساوی دی والا سبیل التزرور دي مطالبه کینې اره بیا ویل کیږي دعا او باندې ده ته چې د زان سګان نه نه غني کته نو دیو دعا ویل کی او باز دا کمانه کوي دعا چې کمال السبیل التزرور نو کده ارنګږي نه دی بیا سبیل کی دعا ویل کیه که علی وکړه دنا دی او کو نهربي اغفر لي لكن من اخذتها اكثر يربي ارا بجما يغفر لي من ضمنها ان اذا الله تعالى من مخلوق يا خالق بي ربي ارا بجما امرك واغفر بخنا وكال <سؤال> التماسه ده الخاص راجي ككل كلمه يساويك مرتبه لك استا ونا قال جتا اتكر مرتبه الخاص لككر لاوكا بدون الاستئلاء بغير استئلانا والتذرع تذرعنا ذلك استئلاء بغره نبيا امرش مساواة على استئلاء النبي سي جامعش والتذرع كتذرع سراله نبيا دعش علنتوا ايجاد و التراس برادج تاوي لمن مساويك ماشي مساواة تراها الاستئلاء تخبل لدا يوا طرف لدا بارانبر او التذرع لانها طرف اتراس کی مترزکا تینکی لکولشی ایو حاجت اللہ کولی بدونی استلاما کولی ہیلی مئیو ساویک مصابات رانہ دوالا را ترپلڑا را. کل تو دیوی زبو ہم جواب کی کد سبکا ان الاسطعلاء لا استلزم علو پیجوزو ایتحقاک من المساوی بل من الادنائز استعلاء داد علو دیسر مستلزم علو نلا ندوالو کی ملازمات نشتا یلکی او سرد الزان مچد او عادی عليمي ته د ادم نام او عادی انتهاء دي علي د مسلمان دي برې دا نه نته دي استعلاه دعوه نظام او چت غنل ته د لاندې طرف نم کېږي د دعوه صورت کې کمی او د امر په صورت کې کمی که هغه صورت کې دي چې او سړی عليمي استعلاه وي او سړی ادم نامي او استعلاه وي للي مې وصال وي که سره حضرت نه پیراغله نه رات سبق ان الاستعلاه استال جدید لا استلجمو او د سر لازمہ دا دم دم لازم ن پهجو ا حق کم مصوي نه استالا د مصوی نهرات شي د لاندېنمرات شي دبانڅنګه چې د لاندې نه رالی شي دبانندې مراتلي شي نو د نه ده ف مر پ پ واقع کې اوواه لازم من نه وا ده نوداول مصویم کي شي نام کو شي ال لا چې لما يصوي کا او دیس را دے استعالا نپی ران نل اگرام زیادن برا رکھنا زیادن مصاوی کسند وچت والی داوا پولیش دیر درمینک اسانی زان وچت وچت گنی او دیر لاند پوین زان سیر سیر گنی اگرام زیادن دا او جز باز سیری زان سیر او باز سیری زان دوسی را دا سکی دیشی کنی هر د مصویه استلا کېدي شيکت سکان د الیالا لا است د ملو پروجه حق ککانو لاظمي ده متح ک کې شي د استنا د مصوی نه هم نه د ځکهوي بدون لیاه و تظرو